Egunon guztioi, e, gaur maiatzak amazazpi ditu, osteguna da, eta berriozari irretiaren albiste emankizuna entzuten ari zarete hau berrion albistegia da. Momentu honetan, amasei gradukote emperatura daukagu berrioz harrien, e, termometroak gora eginen du egunean zehar hogeita boste gradutara iritsi arte, baina ekaitz arriskua ere badaukagu. Eta beti bezala, Nafarroari buruzkoa albisteekin hasiera emanen diogu, gure boletinari eskuntza alorrearekin aintzuzen ere, ba, sindikatuak batera joanen baitira Nafarroan baina banan duta Euskal autonomia erkidegoan. Kostata, jarrisiren ados, eta greba egiteko bi aste falta direla hautsi eginda akordioa Euskal autonomia erkidegoan, elak eta eilasek jakinaraz edute, araban Bizkaian eta Gipuzkoan ez dutela bateginen hilaren hogeita maika ako alor publikoan deitutako grebarekin Nafarroako deialdiari eutsi egin diote ordea. Gure herrialde honetan egoera desberdina da izatez Nafarroako gobernuak esanabaitu murrizketan euri gehienak bere eginen dituela batuta jarraitzen dute hemen sindikatuek eta elak eta eilasek katzo nabarmendu zuten greba deialdiari eutsi eginen diotela herrialde honetan bilera dute gaur alor publikoko mai orokoriko sindikatuek eta Nafarroako gobernuak funkzionarioei lanordu gehiago ezarri nahi dizkiete eta mobilizazio gehiago egiteko pres direla ohartarazi dute sindikatu hauek. Karrikan agerian utzi dute aserrean Nafarroako irakasleek bilera egin zuten atzo irunean eta eh, amaitu eta gero manifestazioa Nafarroako parlamentuaren egoitzaraino, ezkuntzan murrizketarik ez leloa idatzea zuen pankartaren atzean egin zuten bat. Orain batasunari eusteko eskaera jaso zuten sindikatuetako ordezka hier kazoko bileran irakasleen aotik sindikatuek hilaren 22rako 29rako eta 31rako antolatutako grebekin bat egin zuten irakasleak eta 31az geroztik greba mugagabea egiteko preste rea agertu ziren gehienak gaur bertan esan bezala bilera eginen dute sindikatuek Nafarroako hezkuntza kontsellari Jose Iribasekin. Eta udako Euskal Unibertsitateak berrogei urte bete berri ditu Eta ospatzeko berrogei ikastaro antolatu dituzte aurtengo ekitaldirako Berrogei urte beteko dituzte aurten UEUkren udako ikastaroek Ez da gutxi, laua marka da Euskara eta Unibertsitatearen alde lanean UEUk denbora tarte horretan egindako ekarpena handia izan da Euskara Unibertsitate esparruan landu zitekeen apustua Euskarazko hiztegi teknikoaren definitu inizioa, Euskal Komunitate Zientifikoaren bilgune izatea, proiektu berritzaleak martxan jartzeko gaitasuna, Unibertsitate mailako testu gintzan, eta formazioan egiten duen lan erreferentziazko, eta noski Euskal Unibertsitatearen aldarria. Horiek guztiak nabarmendu zituen atzo irunean, UEUko zuzendari karmele artetxek. Berrogei garrien urte urrena ospatzeko, aurten berrogei ikastuaro antolatu dituzte, azken urteetako kopururik handiena. aipatu dutea, Kala ber, aientzat erronka handia izan dela, krisi honetan kopuru hau antolatzea betiko kalitateari eutxiz, baina euren bazkide tagertukoek erakutsi duten babesa izugarria izan dela, hori azpimarratu zuen karmele artetxek e, ikastaro hoietatik hogei tabi eibarren eginen dira, ueuren ikastetxe nagusian sortzi baionan eta amar irunean aurten jaso ikastolan e, irati itziarrek udak Ikastaroetako arduradunak adunak zuen sei jakintzarlotan banatuta egonen direla ikastaroak artea eta musika, giza zientziak, ingeniariatzea eta teknologia osasun zientziak, zientziak eta gizarte zientziak eta azken hau izanen da jakintza nagusia Ez uaipatu, baina iruneko ikastaroak ustalaren amaseitik amazortzira bitartean eginen dituzte Berriozakera urbilduko gara, hurbileko aktualitatea ekaerriko dizuegu, eta gogora ekaerriko dizuegu, gaur eta bihar, maiatzak amazazpi eta emezortzian kiliki elkarteak antolatutako udalekuetan, izena emateko epea zabalik izanen dela. Abuztuaren amabitik emezortzira bitartean eginen dituzte kanpaldiak, eta e, lehen eskuntzako lehen eta seigarrien maila bitarteko neskamutileei zuzenduta daude, Bai euskaraz, bai gaztelaniazko taldeak eskainiko dituzte Eta izena ehemateko berriozarko udaletxeko kulturgunera jo behar duzue Gaur eta bihar, e, gaur edo bihar, eguerdiko amabietatik e, ama ordu batak terdiak bi tartean Esan bezala izena ehemateko Eta beste proposamen interesgarri bat Hora honetan irriati honekin e, ba, zerikusia daukana, irriati ikastaroa antolatu baitu berriozari irriatiak eguzki plaza elkartearekin e, batera irratxaio bat egiten e, ikasi nahi duen ororentzat zabalik egonen da ikastaroa ekanaren ama bostean eta ama seian eginen da alde teorikoa, ikastaroaren e, eskola teorikoak eta izena emateko zuen izende tura eta telefono zen bakia ondoko elbide elektronikora bidali behar duzue, Berriozari irratia bilddu gmail.com Beriozari irratia e, Pea ekainaaren amairura bitartean zabalik iizanen da. eta irratiaz ari garela beste irratisailo baten inguruan hitz eginendu du kasu honetan ez Berriozar irretiko irratisailo baten inguruan baizik eta Euskal Herria irratiari buruz mintzatuko gara izan ere gaurko honetan Euskal Herria irratia Berriozarren izanen da Pasaitza bere goizeko magazina eskaintzen, goizeko hamarretatik hama arte mendialdea eskolan sarrera irekia da, mundu guziari irekia. Eta hortxe izanen dira Juan Cruz Lakasta eta Peio Arginarenak azetariak euren magazina eskaintzen, datorren igandeko Euskal Eskola Publiko berriaren festa iragarri eta ospatzeko. Eta ikastaroak aipatu ditugula, ezin aipatu gabe utzi, maiatzaren hogeita bat, hogeita bi eta hogeita iruan, arriatxaldeko seietatik sortzi etara, naturaren gelan, nola zaindu gure burua ikastaroa eginen dela. Baina baditugu kontu gehiago ere, besteak beste, egunotan zabalik diren, abian diren bi leiaketan, lehenbizikoa jaietako kartel leiaketa, aurtengo jaiak iragarriko dituen kartela aukeratzeko leiaketa hori martxan da eta ekainaren Zortzira bitartean aurkeztu ditzakezu zuen, zuen lanak udaleko auzo bulegoan goizeko 8etatik eguerdiko ordu bietara etara egile bakoitzak gehienez 3 lan aurkeztuko ditu, Kartelen estilo eta teknika libreak izanen direlarik aurkeztutako kartelik honenari saria emanen zaio baita herriko lanik honenari ere eta zehatzmehatz hauek izanen dira sariak lehenbiziko sariak kartel honenari emandakoa 600 eurokoa 300 euro emanen zaizkio Berriozarko sarihiri lanik honenari barkatu eta 150 euro bideratuko dira aurren kategorian eta tradizio handia duen beste lehiaketa bat argazki lehiaketa da irudi bat bazterkeriatik berdintasunerra 11 edizioa du aurten el, e, lehiaketa honek eta nahi duen orok parte hartu dezake bai, parte hartzaile bakoitza gehienez hiru argazki aurkeztua al izanen ditu emakume eta gizonen arteko bazterkeria eranzukidetza tratu honak edota berdintasuna adierazten duten egoera ikislatu beharko dituzte aurkezutako lanek Eta argazkiak izen buruarekin aurkeztu beharko dira, koloretan, zeintxuribeltzean, eta hogei bider, hogei tamar zentimetroko neurrian. E, argazkiak gutunatzal itxi batean aurkeztuko dira, e, berriozarko udaletxeko hau zo bulegoan, eta sobre edo gutunatzal horretan idatziko dira argazkiaren izenburua burua eta amaikagarrian argazki lehiak eta esaldian. Sobreak berriozarko udaletxeko hau zo bulegoan aurkeztuko dira, esan bezala, maiatzaren amaseitik gauda, atzotik aurrera eta ekainaren hogeita bira bitartean, oizeko sortzi terdietatik ordu bat aterdietara. honetan ere, hainbat sari banatuko dira, le, kategoria nagusian, lehenbiziko saria berrogei eurokoa izanen da, irure eurokoa bigarrena, eta eunda berrogei tamar eurokoa irugarrena. Horiez, gainera sari berezi bat ere emanen zaio berriozartak reka urkeztutako argazkirik oberenari, eta hor tan ere ber larehun euro banatuko dira. katzeko gogoraraziko dizuegu aurre eskolako jaantotkiko bekak eskatzeko epea zabalik dela maiatzaren hogeita hamakara bitartean egin dezakezue eskaera, berriozarko udaleko auzo bulegoan goizeko zorzietatik ordu bietara. Aux izan da dena gaurko boleinari dago kiionez informazio gehiago dato zen orduetan berriozari sari FMko1.u sortzian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.